Tumaini yetu ni kwamba umeshinda salama salimine mpenze msikilizaji Karibu katika tarifa ya habari mchana huu tuanze kwa mhuta sali wake Asazi favorite partner ya unganisho kwa wavulana na mabinti Wenye mahitaji ya kuwa na kuolewa imesitishwa kazi na vyombo vya usalama leo jumatano Utajuzwa kisa na mkasa za kusitisha asazi hiyo Pierre Ngurikie msemaji wa wizara ya mambo ya ndani anajuza kugundua kuwa kuna baadhi ya vyama vina vyandelea kutoza pesa kwenye vituo vya Magari au usafiri na anawaonya kuwa yeyote ata kai kamatwa ata adibiwa kisharia. Kuna uwezekano kano wa barabara ya kitaifa na mbaritatu ya bujumbura rumonge kukatika mdawe wote, kufuatia maji ya mto gitotwe ya nayoendelea kuchimba barabara hiyo. Zakaronda Zakaronda, kijijini Gashasha, Tarafani Rumonge. Utajuzwa maombi ya raia wanautumia barabara hio kibiashara. Jungenasi, katika tarifa hii ambayo inasimamiwa Nabi Serafin Hakizimana Kimitambo, Mimi ni Omer Habari Kamili asasi favorite partner ya unganisho kwa wavulana na mabinti wenye mahitaji ya kuowa na kuolewa imesitishwa kazi na vyombo vya usalama leo jumatano na wafanya kazi waki wawili wamesimamishwa wamesimamishwa msemagi wawizara yenye nyidamana ya mambo ya ndani anaeleza kuwa endapo taasisi hiyo ina vitambulisho na nyaraka za taasisi mbalimbali kama vile shirika la ukusanyaji mapa, uh, kama vile ofisi ya ukusanyaji mapato ya serikali OBR wakala wa kukuza uwekezaji API na wizara yenye damana ya usalama kamwe haikufuata mwongozo wa shughuli za huduma za kijamii ilizopendekezwa Pierre Nkurikiye anajuza kuwa karatasi ya kujaza inayopewa mtaka huduma i tofauti na mapendekezo na kwamba huathiri mila na desturi za jamii ya Burundi tumsikilize ana tafsiriwa na Romwald Nio ya bifuze. Turaona yuko lino shirahamwe, jalo simuhusha zitanduka anye zinze kwa zaareta. Sanduji jejo kwewe mirela mashirahamwe api. Shirika hili limepata idhini tofauti kutoka kwa tasisi za serikali, Zinazo towa ithibati kwa mashirika ikiwa nikituo api, wizara ya biyashara, hata na mamunaka ya mapatu OBL. Lakini shiria inaonyesha kuwa uamekwenda kinyume na marengo yaliyewe katika maombi yao. Maana waliomba ruhusa ili kushauri wana ndoa watarajiwa ni dhahiri kuwa wamechepuka na kufanya kazi kulingana na yao kufuatia hayo wamekamata kwa tuhuma za kuvunja mila na desturi za nchi kwa mfano Ukizingatia formu ya maswali kwa mtu anayo kuna maswali ya haki ya mtu katika maisha yake. Miongoni mwahayo, anajaza akisema endapo aliwahi kuwa katika uhusiano wa mapenzi. Kuna mengine, anapo ulizo kuhusiano na maumbile ya viungo vya kezi ya mwili, hasa makario, ikiwa ni makubwa ya wastani ama madogo. Anaulizo pia endapo bado ni bikira. Mbali na hayo, katika mina desturi za nchi, Warondiwana maadili ya kutafuta wachumba hata na sheria inafafanua kuwa wanaofunga ndoa ndio wanazungumzia uchumba wao haielezi kuwa unamtuma mtu kwa msingi ya malipo imedhihilika kwa shirika hili lakini pia kwa watu wanaojidai kuwa ni waandishi wa habari wanaoanzisha vyombo vya habari bandia hasa mitandaoni na kuzagaza picha za watu waliozungumzia kwa mambo fulani lakini hatari kwa mila na desturi ya Burundi. Tunapenda tuwatahadharishe. Kuna polisi ya kulinda mila na desturi. Tunashauri vijana inawezekana wasitambue maadili ya raia wa Burundi tangu zamani. Waulize wakongwe ama wazazi kilicho mwiko na kilicho harari. Kaino, Toba hanura bakabaza abakuru bakabaza bavye babo ikizira ni kitazira. Na Pierre Nkurekiye msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani anajuza pia kugundua kuwa kuna baadhi ya vyama vinavyoendelea kutoza pesa kwenye vituo vya magari ya usafiri anaonya kuwa yeyote atakayekamatwa atadhibiwa kisheria Kuna uwezekano wa barabara ya kitaifa na 3 Bujumbura Rumonge kukatika muda wote Kufuatia maji ya mto Gitotwe yanayoendelea kuchimba barabara hiyo sehemu za Karonda kijijini Gashasha tarafa ni Rumonge kama vile gavana wa mkoa Rumonge watumiajaji wa barabara hiyo wanawataka wahusika kutosubiri barabara hiyo ikatike kwa madai ya kuwa uh, hasara inaweza kuwa kubwa mto ni hapo Gitotwe kipande cha barabara hiyo Ndicho kinachotumua kwa sasa baada ya upandaji wa maji ya ziwa tanganyika kufamia na kuharibu pande nyingi za barabara hiyo. Hawa ni baadi yao. Heba, na barabara hapa kabisa nakua mwali mbaya inatatu haribishi hata maisha juu. Hivi gisi barabari inaribika kweli. Na gari, na watu kupita, tunaona kama matatizo atakuwa mengi sana. Kwa hiyo, tunaomba msaada kwa serkali. Hili waiku, tusaidia msaada wa kutengeneza barabarani. ili tusidia, tukapoteza kabisa maisha kutafuta kwa njenji ya Na hiyo, barabara tuna amini kabisa inapita vitu vingi. Kwa hiyo, tunaomba, aywa, mutusaidia, kwa haraka. Barabara inaaribika karonda. Kilalo cha karonda kinatao ndoka na maji. Na tunaomba msaada muterekari ya burundi. Terekari ya burundi ije itengeneze barabara inaaribika. Magari naweza ikaanguke watu wanaaribika mili. Kweli barabara ya hapa karonda. Naona kwama watu wa makamba. Mkwa wa makamba huwezi kwa pata wa ulaisi. Kuvuka doka makamba kuingia lumonge kesho kesho kishokutwa. Kwa sababu hapa karonda... Hii balabari nawezi karibika kwa nani mtarwa hapa karonda unaweza ukaribika kwa sababu umefika katikati inamana ngambe ya chini imesa isha. Sa kwa hiyo mimi kuamba ujumbe wame naweza nikautoa kwa la wetu angalie kwanza, utaratibwa hizi barabara kutoka bujumbura, hadi makamba, mkwa makamba. Hili barabara Livio, kama Hapozipaka tolewa uduma mapema, e, linaweza likakatika. E, Ambana wanwaza wakaomba ni sisi, sana sana kwanza sisi raia tunazatu wakaomba. E, nandiyo mbana hivi Kitumaini kwamba, e, serikali kama mzazi lazima itafanya juhudi, ili wapatengeneze. Ni sasaba na daikaishu na nane karka studio za Radio Isanganiro. hi ni tarifa ya habari. Kujiusisha kwa serikali na sekta ya kahawa kuliwafanya wakulima wazao hilo kupata pesa zao kwa mdahalisi. kukabuniwa pia uwezekano wakurudisha pesa za kigeni kutoka mauzo ya inje. Ni la waziri wakilimo katika kipindi kwa wanahabari juuzi jumatatu. Waziri Deo Giderurema alieleza kuwa kurudi huko kwa serikali kulipunguza tofauti za uzalishaji wa Kahawa. Tumsikilize, anatafsiriwa na Etienne Manirakiza. Kabla ya serikali kujihusisha, sekta ya Kahawa ilikuikikabiliwa na changamoto nyingi. Badhi, wanajihusisha na sekta hii kwa mahitaji ya kuvuna pesa bila kujali maendeleo ya laia. Niliwambia kuwa mwaka wa ilufumbili kuminasita laia walikuwa wanadai zaidi ya bilioni mbili. Muda uliujokuwa kipita, divjo tulijokuwa tukipunguza ulahai katika sekta sekitahii. Na wauzagi waliwatape laia, tuliwa shulkia badhi walifungwa wakalipa. Tunapofikia kwa sasa ni mara ya kwanza kufanikiwa kueshimisha muda wa malipo. Kisa serikali dijihusisha na sekta sekitahii ya kahawa. Hadi mwezi wa 5 wakulima walikuwa pewa pesa za robo ya kwanza na mwezi wa 8 walikuwa wamepewa pesa za robo ya pili isitoshe watu wote walikuwa walionunulia katika kampuni Odeca katika ushirika ama kwa watu binafsi wote walipewa pesa zao jambo jingine tunalofurahia ni ubunifu wa njia ya rudishaji wa pesa za kigeni Umara inapo uzwa kahawa ya Burundi. Niwambie ni kuwa tunafikia asilimia 95 za pesa za kigeni zirizo rudishwa kwenye hazina ya serikali, Na mulierezo wakua kuna kiasi cha kahawa kilicho uzwa. Tunasubiri pesa yake ifike. Hivyo nidha ilikuwa pujiusisha kwa sirikari katika sekta ya kahawa kulireta manufaa kwa wakulima. Na mkatika ukurasa huo huo wa kilimo utawaji wa mbegu zilizochaguliwa chaguliwa kwa raia Na kuongeza mifugo ilioporeshwa ni miongoni mwa yaliotekelezwa na wizara ya mazingira kilimo na ufugaji Katika robo ya tatu ya mwa kwa 1220 kuenda 1221 Waziri Deogi Derurema alizungumzia hayo jana jumanne katika kipindi kwa wanahabari Waziri Anajuza kuwa hayo yalitekelezwa ili kusaidia raia kupata mlotosha. Mengi zaidi na moize misagu. Zaidi ya tani miambili 88 alfu za mbegu za kisasa za mahindi Tani za mchele vya zimviringo maharagwe pamoja na mboga za majani Ndivyo vilipewa ukulima katika lengo la kongeza mazawa kilimo Kama anavioleza waziru wa kilimo ufugaji na mazingira deo gide rurema Kwenye mahindi munaona kuwa ni tani miambili 88 alfu zaidi tuliwapa raia katika msimu huu kilimu Kilimo, Mpunga raia walipewa mbegu zaidi ya tani kuminatisa Hata viazi mviringo tuliwapa raia takriban ni tani kumi Kwenye mbegu za mboga za majani tuliwapa raia kilomia tisa therathina sita na kadhalika Waziri Urema anafamisha pia kuwa kando na kilimo ufugaji na upia uliboreshwa katika kutoa mifugo kwa raia ili kuongeza idadi ya mifugo safi tulitoa ngombe 1305 kwa raia. Katika taasisi ya gitega kuna vifaranga 1120 ambavyo vilitolewa kwa raia. Mbuzi walitolewa katika miazihi mitatu wanalingana na 16885. Waziri Deo Gideorema ambaya nausika na masola kilimo ufugaji na mazingira anafamisha kwamba hali hiyo itapelekea raya kupata lishebora. Moize, misago, shukura sana. Na huu ndio mwisho wa tarifa ya habari mchana huu mpenze msikelezaji asante kwa kuwanasi. Tumshukuru pia Eric Wimana mbame kuwanasi kimitambo kwa niyaba ya wote wali ili uweze kufanikisha tarifa hii ya habari Mimi ni Omeri Nduwayo, tukutane panapo majaliwa.